Разкатов, каявся. Відколи він зустрівся із самим собою, справжнім собою у власному серці, він розпочав дивну, невизначену в термінах і цілях мандрівку вглиб свого життя. Все, що він бачив за собою, це купу помилок, яких він припустився. Розкатав часом, закривався у себе в кімнаті та плакав. Подумки просив пробачення у людей, яким причинив зло. Особливо часто пригадувалися батьки. ж батько, який окремо від матері досі жив на свою пенсію десь на дачі біля Одеси. Старий чоловік з важкою долою заводського робітника. Старий чоловік із грубими руками, який був безпорадним перед словами «Вінцерфінг», «Дахаб», «Косаму», розкату відчував, що його борг перед цим чоловіком неоплатний. Не було де взяти кредиту, аби оплатити борг перед цим старим чоловіком із руками в наколках. Да й що йому казати батькові? Невже купити пляшку і прийти з нею до батька на дачу І сказати, вип'ємо, батя, вип'ємо і поговоримо? Розчавлений цими думками, Раскат упочував себе так, Ніби він проколупав діру в дамбі, Яка стримувала більше води, ніж він припускав. Іноді ця вода виходила йому через очі. Іноді зупинялася важкими загуслими шматками десь у горлі. Іноді, коли здавалося, гіркота ставала йому природою, і він припиняв боротися з нею, щось мінялося в ньому. І там, де щойно було гірко і боляче, раптом розпливалася тепла насолода. Тож Раскатов заспокоювався. Так він дізнався, що в його мандрівці був сенс. Був сенс перепливати ці ріки отрути, аби на іншому березі знайти відпочинок у солодкому, остаточному смакові каяття. Якось коли вже почалися перші дні вересня, і в містечко почали З'їжджатися туристи. Вероніка сказала, що в неї закінчилася фарба. Їй потрібна була золота фарба, аби закінчити кільчастий панцир на святому Христофорі. Розкатавчув, що десь в осалі є крамничка, де можна було знайти щось схоже на золоту фарбу. Був полудень. Наближався час обіду, Раскату вирішив перейтися з пекою до Асали, аби захопити дорогою якихось продуктів на обід. Курна дорога, засипана сміттям, вела його в глиб району, де мешкали корінні дахабці. Маленькі крамнички з сантехнікою, продуктами і килимами Залишилися позаду. Попереду тільки низькі паркани, зарослі і бугенвільями і невисокі зведені за Бедуїнськими проектами будинки. Побачивши в кінці вулиці зграю собак, розкату підібрав кілька великих каменів. У таку спеку вони ставали геть дурними. Крім того, в глибокій осалі вони почували себе в праві помститися за всі страждання, завдані їм Бедевінськими дітьми. А села була безлюдною, гуділа спека, засереджено мовчали скелі на краю міста, небо вгиналося донизу під вагою власної блакиті, а всі тіні ополудні були тут короткими і покірними як справжні мусульмани. Серед несподіваних поворотів Раскату врешті знайшов крамничку, яка за щасливим збігом обставин виявилася відчиненою. Її дивний асортимент свідчив на користь відірваності тутешніх закапелків навіть від життя до хаба. Поруч із хустинами та обручами на голову продавалися начищена Олівкова олія, парфуми для мечеті, дещо і сантехніки.